Bé, molt bona nit. Comencem una vegada més doncs, aquesta jornada jornades Fòrum 10 Comunicació. Som les 22 i el que fem és donar la paraula a Mari Carme Rossell, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Porreig. Ja va? Sí. Hola, bona nit a tothom. 22, 22 edicions de, de, de Fòrum 10 dedicat a la comunicació. Deixeu-me que en primer lloc agraeixi a tots i a cadascun dels col·laboradors i col·laboradores incondicionals de Ràdio Porreig per haver treballat desinteressadament per arribar fins avui. Moltes gràcies, segur que en nom de tots. Ens trobem, doncs, per parlar de comunicació, un tema de gran importància i que podríem abordar des de moltes perspectives, totes elles igualment importants el que és clar que la comunicació és d'haver transcendental per a les persones i pel nostre desenvolupament. La manera com ens comuniquem transmet fàcilment als altres la nostra qualitat personal. És per això que ja de ben petits, actualment, es consideren les habilitats comunicatives com una capacitat capdalt. Perdoneu que llegeixi, però aquestes hores ja... De fet... Crec que podríem dir que la comunicació forma part de la cultura personal, de la cultura dels pobles, dels estats i del món en global. Fòrum 10 forma part ja de la cultura comunicativa de Porreig i del nostre país, i aviat ja segur que del nostre estat. Parlant, doncs, de països, no podem obviar la rellevància dels grans mitjans de comunicació, com la ràdio, la televisió, la televisió i de les tecnologies que fan, que aquesta arribi a tothom i arreu. Avui comencem aquest fòrum amb la presència de Jaume Barberà, jo diria que un especialista de la bona comunicació. Amb ell recordem el seu programa Singulars, en el qual Porreig, no sé si ho recorda Jaume, en vam ser un dia protagonistes. Era un programa de la Diputació de suport a les famílies que gravaven sí, sí, sí. Sí, era una problemàtica sobre els adolescents i realment aquell dia vam omplir la sala. Jaume, moltes gràcies per estar amb nosaltres, sobretot un vespre del divendres, i sobretot gràcies per contribuir a aquesta cultura comunicativa del nostre país, jo crec que de la qual ens en podem enorgullir i que ara més que mai necessitarà segur de bons professionals. Gràcies a tots i a totes per la vostra assistència i segur que gaudirem d'una bona tertúlia. Gràcies. Ve doncs les paraules de Carme Rossell en situen ja en el començament d'aquesta taula. El que hem plantejat és una intervenció curta d'ell però després llarga un figbat entre vos, entre tots. El Jaume el que vol és que, que hi hagi doncs, aquesta comunicació i a veure si aconseguim que el fòrum sigui viu. Ell té molt clar que ha vingut a parlar d'un tema, un tema que després presentarem, com és el futur és nostre, impliquem-nos. Aquest és el missatge que ens dona. I el Jaume ens el dona des d'un bagatge professional important, que ara el repasarem. Ell és periodista i mestre, analista, tècnic de borsa, ha fet estudis de sociologia, psicologia i economia. Ha impartit classe com a professor associat de redacció periodística i de tècniques audiovisuals a la Universitat Pompeu Fabra. És un dels 100 primers professionals que van començar l'any 1983 a TV3. Des de llavors ens ha estat creador i presentador de diferents programes com Paral·lel 33, Paral·lel, Retrats Electorals. També ha estat presentador del Notícies Nit i també notícies Cap de Setmana i del Bon Dia a Catalunya, si us recordeu. A Catalunya Ràdio, l'emissora de la corporació també hi ha estat present. Ell ha presentat el programa Te'n recordes i ha fet comentaris als informatius. Ha estat enviat especial a Indonèsia per cobrir el tsunami el 2004 i a Londres amb motiu dels atentats del juliol del 2005. Actualment és director i presentador del programa Singulars, el més vist del Canal 33, a la Televisió de Catalunya i també és tertulià en el programa del món d'Arra Club. Però una cosa que no figura en el seu currículum i en canvi sí que hem descobert avui és que és també creador d'una emissora municipal. És un company que l'any 82, si no recordo malament, es va posar junt amb una colla d'amics a tirar endavant Ràdio Mollet. Avui el Jaume ens parlarà de la ràdio, ens parlarà de la televisió, ens parlarà del seu programa, però també ens parlarà de que el futur és nostre impliquem-nos gràcies Jaume i bona nit gràcies um, vostès um, que bon què fem avui ehm um, Volen que fem una cosa ortodoxa i... o volen que fem una cosa que d'alguna manera respongui el que estem vivint? Jo crec que volen el segon, no? Doncs tindrem el segon. Eh... Sí, perquè ja n'hi ha prou d'anar a marejar-la per Déu. Eh... Nosaltres vivim uns moments... Eh il·lusionants. Diuen els filòsofs que viure és trobar-se, és comunicar-se. L'11 de setembre parlo per a mi. El que vaig sentir als carrers de Barcelona em va fer tornar més jove del que sóc Vaig recordar manifestacions històriques del nostre país en què no coneixies el que tenies al costat però veies que hi havias entrat en una mena de comunió. Allò va ser l'11 de setembre. Allà ens vam trobar o ens vam retrobar. Això, aquest sentiment, no ens el podran treure mai. Acabem com acabem i acabarem bé, però no ens el podran treure mai. Ara ens fan por, ens amenacen, ens diuen, els jubilats catalans no cobraran les pensions, us cauran les plaques les, les, les, diuen allò, les plagues bíbliques, llagostes us menjaran tota la vostra collita. Tot és por. Els neurocientífics que han passat pel programa Singulars, n'hi ha de molt bons. Sempre han diferenciat que hi ha dues classes de pocs, Dues. Una és necessària per viure. És la del sentit comú. L'altra és tòxica. Què fa, la, què fa la por que necessitem per sobreviure? La por que necessitem per sobreviure és no anar a 180 per llocs Bé, ara ja no pots anar-hi per a enlloc, aquí tenim regidors i hem d'anar en compte amb el que diem. Però no anar a una velocitat excessiva per llocs on no hi pots anar. Això és sentit comú. Però també és por, perquè un pensa i si em surt un cotxe, i si tinc un accident? No podré frenar, no tinc temps de reaccionar. Aquesta por ens fa sobreviure. D'acord? Si volen, els posaré un altre exemple. Imaginem-nos que nosaltres ara som al desert o a la sabana i mm, ens ve un lleupar. I som quatre. Podem decidir discutir, si anem cap a la dreta, anem cap a l'esquerra, o el tirem endavant o anem endarrere, o podem dir, cames, ajudeu-me. Cames, ajudeu-me, és la por que ens farà sobreviure. És dir, ordenarem en mil·lèsimes de segon el nostre cervell que enviï tota la sang aguda i per haver als nostres músculs que ens ajudin a córrer més ràpids o tan ràpid com puguem. Això és la por que ens fa sobreviure. Quina seria la por tòxica? La por tòxica és que ens quedéssim allà a discutir. Aquesta por ens immobilitza. Aquesta por fa que el lleupar vingui i se'ns mengi. Aleshores, totes aquestes mandangues que ens estan dient ens volen provocar por tòxica. És a dir, volen una por que ens immobilitzi. I com que ells dominen pràcticament tots els mitjans de comunicació, és el missatge que transmeten a gent de bona fe i els diuen i els amenacen dient-los que no cobraran les pensions o que deixarem de ser ciutadans europeus, que ara aquesta està de moda, perquè vostès fixin-se que han anat, han anat provant. Primer les pensions. Primer les pensions. Algú pot ser una persona... Normal, com una persona normal pot arribar a sostenir una bestiesa com aquestes. escolti'm, a Catalunya som el 16% de la població 16% produïm aproximadament entre el, entre el 18 i el 20% del PIB espanyol i recaptem el 25% de tots els impostos que recopta l'estat espanyol ens hem begut l'enteniment com, com, com es pot dir que aquí no es podran pagar les pensions? Bé, ja veuen que l'estratègia és clara. D'altres diuen que construiran un mur de Berlín, d'altres diuen que ens se separarenen els fills, d'altres diuen: tot això és gent que no té arguments. Mirin, l'any 1975, l'any 1975, un psicòleg nord-americà Martin Seligman, va veure que hi havia gent que caia en la depressió i que aquesta mateixa gent que caia en la depressió alguns ho supraven i alguns no. I va preguntar-se per què? Per què hi ha gent que s'aixeca, passi el que passi, i per què hi ha gent que no s'aixeca? Què ho deu fer? I va fer un experiment. Va agafar una gàbia la va partir dos i a l'esquerra Gàbia A i a, eh, i a la dreta Gàbia B les va connectar a l'electricitat a la Gàbia A hi havia una palanca i a la Gàbia B no hi havia cap palanca a la Gàbia A hi va posar un gos, el gos A i a la Gàbia B hi va posar un altre gos, el gos B recordin els gossos no es poden comunicar, la gàbia està partida entre dos, eh, dos compartiments. Tota la gàbia està connectada a l'electricitat. I només en la gàbia A, en el compartiment A, hi ha una palanca. Veuen el dibuix? Mm? Un gos a l'esquerra, un gos a la dreta, una palanca la, al costat esquerre, on hi ha el gos A. Quan es connecta la gàbia a l'electricitat, s'electrocuten els animals poca intensitat perquè eh? lperi havia de durar força dies qu eh, Què hi fa la palanca? La palanca a blanca serveix per que el gos de la gàbia A si pot inicialment no ho sabia el doctor pot tocar la balanca i cessarà l'electricitat tant a la gàbia A com a la gàbia B I ho prova Primer, primer experiment, primer dia, els dos gossos com a bojos, saltant i donant voltes, els dos, el de la gàbia A i el de la gàbia B, fins que el gos de la gàbia A toca la palanca i cessa l'electricitat. Pels dos. I així successivament, així successivament, què va veure? la vegada que connectava l'electricitat, el gos de la gàbia a l'hi faltaven segons. Què feia el gos de la gàbia B? Va decidir no fer res, quedar-se quiet, ni moure's. Per què? Vé l'electricitat i no sap per què, se'n va l'electricitat i tampoc sap per què, va, deixar, va decidir no moure's. Bé, va canviar l'estructura de la gàbia, abans hi havia la gàbia A i la gàbia B separats per un altre eh, fil ferro va treure el filferro i va, va mm, posar la gàbia així només amb un petit eh, amb una petita paret mm, una petita separació va posar el gos A al seu costat, a la gàbia A i no hi havia palanca només s'havia de moure al costat A hi havia electricitat i al costat B no hi havia electricitat si es movies i la palanca s'havia substituït l a l'A hi ha electricitat i el B no Aleshores, activaven l'electricitat amb el gos A i el gos A, que és el que trobava a la palanca, li faltaven segons per moure's, saltava al costat B i ja no hi havia electricitat bé, cap problema amb el gos A supera les depressions no té problemes S'espavila, salta, busca, lluita. Posa el gos B. El mateix que ja no es movia, eh? Connecta amb l'electricitat. Què fa el gos B? Res. No va fer res. Va quedar-se quiet. Immòbil. Res. Però només havia de mirar i saltar i passar el lloc B. I allà no hi havia electricitat. Bé, el doctor Martin Seligman va dir que això s'anomenava indefensió a presa. I saben què ens ha passat a nosaltres els catalans, hagim nascut o no hagim nascut a Catalunya? Jo acostumo a dir contribuents catalans. doncs que ens havien transformat amb el gos de la gàbia B. I ara volem ser el gos de la gàbia. I hem trobat la palanca i hem dit prou. Volem construir un futur diferent. Volem tenir l'oportunitat de construir un país que no deixi ningú la coneta, que no permeti, com avui, que una dona de 53 anys que ha estat pagant amb els seus impostos els rescats dels bancs i caixes. Doncs avui, un d'aquests bancs o caixes que ell, amb els seus impostos, ha col·laborat a rescatar, avui l'han desnonada. I ella no ha volgut ser desnonada. I s'ha suicidat. Doncs nosaltres tenim l'oportunitat, tenim una il·lusió, en plena crisi com estem, de poder decidir. I decidir vol dir... Iniciar un procés constituent quan hagin fet la consulta, que la farem, els agradi o no els agradi, la farem. Tenim l'oportunitat de poder decidir quin país volem construir. Volem construir un país on continuï havent-hi injustícies socials? O volem construir un país on estigui més ben cohesionats socialment? Volem construir un país on no es deixi ningú a les conetes? O volem construir un país on no ens coneixem els uns els altres? Com ens explicat en els Singulars, aquesta crisi trigarà molts anys a passar, trigarà molts anys a superar-se. I nosaltres, vulguem o no vulguem, Uh, som aquí i per tant la patirem és possible, és possible que si nosaltres poguéssim administrar i gestionar els nostres recursos possiblement moltes de les coses que s'han hagut de fer no s'haurien fet perquè 16.000 milions no és el que val una Coca-Cola cada any si volen els dic cada segon, cada segon, se'n van 500 euros de Catalunya i ja no tornaran mai més. 500 segons. I ara ens amenacen amb la Constitució i ens diuen que això no és legal. Doncs mirin, jo no sé vostès, jo no sé vostès el que pensaran, però jo no vull ser mai més minoria. Jo no vull que se'n condemni per ser català a perdre totes les votacions. Perquè a mi aquesta Constitució que es va fer, aquesta Constitució que es va fer amb l'amenaça de l'alè franquista, al Clatell, a mi no em representa i no la vull. Senzillament això. I com que mai podré guanyar una votació, mai com a catalans guanyarem una votació. Jo no sé si vostès volen ser pertadors tota la vida i jo no jo vull votar entre iguals diuen oscara oh s'ha de reformar la constitució sí vostès els veuen fent propostes reformant la constitució quina constitució mireu la constitució del 1978 no va entrar ni a P3 ni a P3, ni a la guarderia, entenen? Per què? Perquè es va aprovar el 1978. I què hi va passar el 1981? 23F, se'n recorden? Aquella Constitució només la van deixar viure 3 anys. I s'ha acabat. I a partir de llavors, nosaltres hem anat mantenint una casta. Una casta. No dic oligarquia perquè la gent s'enfada quan dic això hem casta, o elit extractiva, doncs s'ha acabat el bròquil. saben? I això es va decidir l'11 de setembre. Mirin per on. I perquè hi ha hagut una sèrie de partits que també ho han volgut així, començant pel president de la Generalitat, que hagués pogut fer totalment el contrari perquè els mandataris estem acostumats, que no acostumen a escoltar massa, massa. Mm? Bé, la qüestió és que ens trobem aquí. I com que ens trobem aquí, no hem de tenir por tòxica perquè hem trobat la palanca, la palanca del que parlàvem. El 25 de novembre és unes eleccions, des del meu punt de vista, les més importants de des de la restauració de la democràcia. Eh, és el primer pas. Jo ja he dit a la ràdio, i diré aquí, que penso que s'han de votar els partits polítics que van aprovar l'última resolució del Parlament en què es comprometien a convocar una consulta. Cadascú després que triï un d'aquests partits polítics, això, cadascú és lliure de fer el que li convingui, és lliure de fer el que... Votar els altres, també, no? no però dintre d'aquesta opció, dels partits que van convocar la consulta, jo crec que ells s'han compromès davant de nosaltres i, per tant, des del meu punt de vista, mereixen la confiança i després, eh, entre Convergència, Esquerra, Iniciativa per Catalunya, el Sí... Eh, doncs vostès poden triar efectivament el partit que cedigui més a, a la seva ideologia, a la seva manera de veure les coses, no? Però jo crec que si les eleccions del 25 de novembre a les 8 del vespre o a les 10 de la nit eh, els companys de TV3 ens diuen doncs, que els diputats sobiranistes són, en lloc de 84, doncs són 92 o 96 Uh, ja podem obrir una ampolla de cava hm? ja podem obrir una ampolla de cava perquè la consulta s'acabarà fent perquè no ens la poden impedir nosaltres, jo parlo amb molta gent eh, i molta d'aquesta gent no pot sortir evidentment en el, en el programa i no poden ara ens diuen deixareu de ser si avui el, el ministre d'exteriors que s'hauria d'haver preocupat de permetre als catalans que són a l'exterior de poder votar en aquest 25N en lloc de dir les collonades que diu mm? però d'això no s'ha preocupat perquè el meu fill treballa fora a Sud-amèrica perquè al seu país no li ha pogut donar feina i ara que és a Sud-amèrica no pot votar eh? perquè tenim un ministre que no fa la seva funció aquí jo li he de pagar el sou hi ha, hi ha més de 100.000 catalans a l'exterior que no podran votar és curiós això eh? però no podran votar ells que són tan escrupulosos, que diuen la legalitat doncs no podran votar i ara ara diuen, és que deixareu de ser ciutadans de la Unió Europea l'Esperanza Aguirre presidenta de la Comunitat de Madrid neoliberal Escoltin el neoliberalisme és una malaltia, perquè només es pot estar malalt. si es defensa que la igualtat és un valor positiu, la desigualtat. Si els neoliberals defensen que la desigualtat és un valor positiu. Això jo anomeno o anomeno patologia social. ja si està malalt. Malalt de veritat. Bé, doncs, el personatge, el personatge, la senyora en qüestió, era tan neoliberal que quan va abandonar el càrrec de presidenta de la Comunitat de Madrid li va faltar segons per reincorporar-se al seu lloc de funcionària del Ministeri de, dels Serveis de Turisme. No sé com es diuen ara, però és funcionària de turisme. Aquesta persona va dir que Espanya tenia 3.000 anys d'història. Fa poc. D'altres, que la nació espanyola té com a mínim 500 anys d'història. Jo, de veritat, no, de, de, de veritat, eh, hem d'evitar les contaminacions. Mirin, a nosaltres, el 1714, ens van aneccionar. Aneccionar. Evidentment, corona catalano-aragonesa, amb la de Castella, Isabel la Segona i tot el que vostès volgui. Però saben que no es van perdre aquí els, els usos i costums i lleis? Que aquí hi havia les corts i es votava? Posem-ho en el context de l'època, eh? Posem-ho en el context de l'epa. El 1714 a nosaltres es van accionar, però no només se'ns van accionar. Se'ns va voler eliminar com a poble. I hem subsistit. I el fet que avui encara parlem en català és un miracle. Espanya no té, no, no té 500 anys d'història. Mirin, diferència entre nació i estat. A la nació s'hi arriba a través d'un sentiment. Nació és sentiment, estat és poder. Són dos coses ben diferents. Jo, fa des del 2008, que vaig tenir possibilitats de, de saber el que avui estem patint a través d'informes confidencials, gràcies a haver fet un màster d'anàlisi tècnic de borsa. Dic això gràcies perquè vaig intentar algun dia fer algun dineret de borsa i em vaig sortir bastant escaldat. És a dir, que el màster no hauria de ser massa bo. Gràcies. Eh, hores gràcies a aquesta informació que, que vaig obtenir Doncs eh, et fa veure les coses d'una manera et pots avançar una mica el que diu la gent no? el que pensa la gent i i, i aleshores t'adones que que nosaltres hem estat víctima i som víctimes d'una classe dirigent espanyola ja que parlàvem d'història. Aquesta gent, aquesta casta, o aquesta oligarquia, o aquest Madrid centre de poder, o aquesta elit extractiva, saben vostès que van entrar en la contrarreforma sense passar per la reforma? Saben vostès que es van, es van saltar la il·lustració? Saben vostès que van evitar, van evitar la industrialització? els feia por el tren i avui, encara avui es pot anar del, del, Mari, del, Maria, del Maria fins a Pontevedra sense sortir dels dominis de, dels dominis de la duquesa de Alba que posseix 34.000 hectàrees 340 quilòmetres quadrats 34 anys després de tenir la democràcia a la província de Jaén hi ha el 39% de torre Andalusia el 35, Extremadura el 32 i mig, i mig. A Catalunya el 22, el País Basc el 15. A què jugant? Per què han servit 34 anys de democràcia? Per ampliar el domini, per ampliar el botí. Vostès creuen que els ciutadans espanyols, si no estessin permanentment intoxicats, per aquest poder mediàtic gairebé ultradretar que hi ha a Espanya, no s'adonarien del que els estan fent. Si nosaltres tenim o aconseguim, perquè així ho decidim l'independència, la serà l'acte revolucionari més gran a favor d'Espanya que s'hagi fet mai. i comp amb revolucionari, no estic pensant, en cremar esglésies... No, no, no, no, no, no, no, no. Canvi revolucionari vol dir canviar estructures econòmiques i relacions de poder. Algú em pot dir què passaria si aquesta elit extractiva deixa de tenir mil milions d'euros cada any? No troben que és un immoral i indigne que es mantinguin desenes de milers de persones captives d'una subvenció perquè allò equivale a un vot és vergonyós que el Partit Socialista hagi fet aquest joc hagués abandonat el seu manual extraordinari que diu en un dels seus primers punts lluitarem per l'emancipació dels pobles i de les persones però se'n van oblidar i avui Col·laboren amb aquesta casta. La casta que ens ha fet aeroports que no porten en lloc. La casta que ens ha convertit en el segon país en línies d'AVE, després de la Xina. Saben quan costa el manteniment, manteniment d'un quilòmetre de línia AVE? Un quilòmetre. L'any parlo de la línia. Aquí hem d'afegir-hi els trens. No, no, un quilòmetre de línia, 30.000 quilòmetres euros l'any saben que no hi ha ni un sol ni una sola línia d'AVE que sigui rentable totes tenen pèrdues inclosa la de Barcelona-Madrid i evidentment la de Madrid-Sevilla per què han condemnat els nostres fills a pagar aquest deute per què? Doncs com ens va dir Germà Bel, en el programa, perquè la política d'infraestructures a Espanya no s'ha fet en criteris de productivitat, amb criteris econòmics, no, s'ha fet amb criteris ideològics. Són els mateixos criteris ideològics que els fa posar els pals de la roda a Gutsi i prever el corredor mediterrani. o marxem o ens empobrim no hi ha alternativa Espanya no és viable si no es canvia si no es canvia si no es canvia si no es canvia, eh? si no es canvia les relacions de poder que hi ha a Espanya no és viable i poden passar miracles, poden passar miracles. Per exemple, els alemanys poden entendre, la senyora Merkel, poden entendre que l'austeritat acabarà matant el malalt, com és normal, no? Si vostè és anorèxic i se'n va al metge, vostè creu que el metge li receptarà una dieta hipocalòrica? Doncs això és el que ens estan fent a nosaltres, la cura de cavall. Bé, si no canvien aquestes polítiques, Espanya no en pot sortir. El que devem és monstruós. Sector privat, eh? I bancs, i caixes, d'acord? Però és la llosa que tenim al davant, al damunt. Per tant, com tornarem a créixer? Com tornarem a créixer? Fem pisos? No, aquestes coses, un les ha de saber. Un les ha de saber. Però és que ells continuen mentint. La Fàtima Banyes, la ministra de treball o del dos treball, va dir l'altre dia que començava a veure com però ets verds una altra vegada acabava, acabava de sortir l'enquesta de població activa on et deia que mai Espanya havia arribat al 25% d'atur no, això, això és un, un problema greu eh? no, és un problema gravíssim bé jo feia uns mesos i uns anys d'Angera doncs Ilus. Jo no sóc antiespanyol. No he estat mai. Mai. Jo no tinc odi a Espanya. És més. Va estudiar a televisió espanyola. Va espirar dos anys a Madrid i els he de dir que en algunes coses em van tractar millor que aquí. Jo no sóc nacionalista. Soc independentista. Que és diferent. I sóc independentista perquè considero que la independència és només un instrument, un instrument per construir. Defenso la independència inclusiva. Perquè si jo ara actuo així, és perquè no se m'ha volgut com sóc. No se m'ha volgut. Se'm vol espanyolitzar. A mi em van haver de treure, quan era petit, d'un col·legi públic torturat, pel professor que era falangista i pel seu fill, que seguia el professor. Però com els dic, torturat, maltractat. Emm anava de treure. I ens ventilat a dir dia que ens volien tornar a espanyoolejar. Tenim un problema greu. Espanya no negocia no ho ha fet mai, imposa. I nosaltres, que sempre hem intentat trobar l'alternativa a Espanya, sempre hem volgut dir als espanyols quina Espanya hem de tenir, cada vegada ens han dit que no. i continuem la, I continuem amb la història. Ens anem empobrint. Això és el que volen? Això és el que volen vostès. Però no hem de fer això des de l'odi. De cap de les maneres. La diversitat és una riquesa. Els catalans ho hem entès sempre així. Aquest país és un país d'acollida. Aquest país és una suma. Aquest país és un passadís, com deia en Vicenç Vives. Aquí tothom que ha vingut, tothom s'ha integrat. Això ho hem fet sempre, durant segles. I nosaltres avui som el que som i generem la riquesa que generem gràcies a centenars de milers de persones que van venir a Catalunya d'altres llocs de l'estat espanyol. I molts d'ells van viure entre nosaltres suportant unes condicions que avui les denunciaríem tots. I es van integrar, conservant la seva llengua. I jo que he estat mestre, com ha dit abans en Josep Genescà, vaig començar donant classe de català en col·legis on ens feien fora del claustre de professors perquè ensenyàvem català. I quan vam normalitzar l'ensenyament del català a través d'Òmnium Cultural, i jo vaig poder donar classes com a professor titular jo recordo que al final de curs venien els pares del de 90% de nens que eren tots d'origen no català i molts d'aquests pares ploraven perquè havíem ensenyat català als seus fills. Això passava, doncs, a finals dels anys 70. La nostra independència no és ètnica, la nostra independència no és perquè ens considerem superiors. La nostra independència és únic i exclusivament per supervivència. Perquè nosaltres hem de protegir-nos, hem de protegir la nostra cultura, hem de protegir la nostra història, hem de protegir la nostra llengua i hem de protegir el que generem. És molt millor per a Espanya entendre que una separació és beneficiosa si es fa bé. Perquè Catalunya, fent aquesta separació correctament amb Espanya, els dos ens sortirem guanyant, perquè podem compartir despeses. I fins i tot Catalunya, per què no, pot continuar decidint lliurement l'aportació d'una solidaritat. Lliurement això no és tan difícil jo vull acabar eh, només dient-los que cada dia nosaltres som diferents cada dia no som igual ahir que avui quan coneixes una persona et canvia quan llegeixes un llibre et canvia això passa. En aquests moments, fixin-se vostès, aquí patim una crisi brutal. Hem patit i patirem unes retallades brutals. Però hi ha alguna cosa que avui potser ens fa suportar encara una mica, una mica, tot el que està passant, que és la il·lusió de tornar a ser gràcies Bé, que el missatge ha arribat fons, eh? Ha arribat a fons. Eh, en qualsevol cas, el que farem serà el torn... No, aquest feedback que volia... Havia eh? de parlar 25 minuts, no? Sí, però, jo no, no m'he atrevit a interrompre el, el discurs que donaves... Mira, com... Tothom està contentíssim. Per tant, és un bon comunicador. Això ja ens ho ha demostrat. No cal llegir el, el currículum, eh? Només veient-lo i escoltant-lo. Avui... Eh, Donc el que volem fer és això parlar una mica d'aquesta implicació. Però eh, li diferir una pregunta que jo l'atrevia en doncs fent un reportatge per Radio Porreig. ens hem trobat eh, amb... que es presentava un, un documental, un documental sobre la guerra civil i sobre els morts de la guerra Civil. Eh, això era molt a prop d'aquí, a l'Espanyola. Uh, vam veure que hi va haver poca gent que avui encara s'atreveixin a dir les coses pel seu nom. És a dir, encara hi havia gent que, per por, no van voler parlar. Què passa? No, és... És, és comprensible. Eh? El que... Una guerra civil és comprensible. Jo no crec en l'oblit. Aquí vam fer una transició que va ser més aviat una transacció. I la transacció és que vam perdre els que pensem o els que pensàvem que la república era el sistema legítim i que uns colpistes eh, van donar el cop d'estat. Però en una guerra civil es cometen moltes barbaritats i jo entenc que hi pugui haver persones que no en vulguin parlar, eh, ho entenc, i a més a més ho, ho, ho, ho respecto, perquè jo mateix, per exemple, eh, que considero que Déu no existeix més enllà de l'home... Eh, i que, per cert, faig un incís, eh, vaig tenir l'ocasió de poder fer-li una entrevista al bisbe Pere a casa d'Àliga, i, i tot i jo que li vaig dir això, Pere, eh, Déu no existeix, penso que Déu no existeix més enllà de l'home, el Pere em va explicar una història molt llarga, que ara no us la vull explicar, però quan vam acabar de, de la nostra trobada allà, jo vaig tornar sempre dic que vaig anar de teu i vaig tornar com agnòstic. Perquè, perquè sí, no? Perquè, perquè quan veus una persona que fa allò que creu i eh, practica l'evangèlica defensa, doncs t'obren molts interrogants. No? És a dir, que... El documental aquest o no el vau passar? Aquest documental es, aquest documental es va presentar el, que és el doble d'Obregadà, i precisament va ser una iniciativa de la, de la Carme, l'alcaldesa de, de Capolà, que va ser realment una, una, una... va tenir una gran expectació. Mm. I, va, i... I la gent no, no volia preguntar o no volia parlar? No, no, la gent en el documental Sí, van parlar 4, 5 sí. o 6... Però havíem viscut la Però guerra, havíem... viscut la guerra. Sí. Però n'hi va haver molta gent que això és el que ens van dir que ho havíem viscut perquè no vam parlar Per por sí, per bé. Parles de la por sí. Aquest moment, aquesta por que tenim mm -hmm. pot ser degut també a això? No No eh... No a veure, si nosaltres no fóssim de la, de, en la Unió Europea, segurament que uns novios de la mort haguessin tornat a passejar per la Diagonal. Això és clar, no? Eh, ens haguessin amenaçat, eh, haguessin vist alguna cosa... Eh? Eh, això és, és evident. Nosaltres som a la Unió Europea i com que som a la Unió Europea, Eh, aquestes històries que es ja no tenen lloc, no tenen sentit que ho facin serem independents sense consulta Miri, entens? no no, no. Eh, aquesta por van intentar-la van sortir primer uns coronels, després va sortir no sé qui, i tal, etc Hem vist avions aquí, eh? Sí, sí, heu vist avions, però... Vi... No, però... Mm, de, de veritat que no... Que no... Que no hi ha res de tot això. Saben que no ho poden fer. Saben que si cometen una estupidesa d'aquestes característiques, ja dic... Ni consulta haurem de fer. És a dir que... No. Eh, és obvi que hi hagi persones que puguin tenir... A veure... Jo també, eh, dic, si nosaltres fem la consulta i, i surt sí, surt sí, vol dir que obrirem una porta i entrarem en el paradís. Això és mentir. No. Si nosaltres diem, diem, diem sí i podem finalment ser independents, implica que començarà un procés on ens haurem d'ajudar els uns als altres Potser més temps, menys temps però el que sabem és que després d'aquest esforç nosaltres viurem millor i ja no vindran mai més a dir-nos com hem de fer o quin currícul mai ha de tenir els nostres nens a l'escola mai més s'ha acabat s'ha acabat això i no només això, el que generem es quedarà aquí i decidirem ajudar lliurement però no com una imposició quina solidaritat és aquesta? la que t'imposen? Ei eh que no? Doncs, a veure jo sé què passarà si diem sí, no no, clar que no però jo sé que podré decidir fer una constitució on els mandataris que menteixin prevericadors corruptes i farsants puguin ser revocats abans d'acabar el mandat. Que ara no puc fer-ho, no m'ho deixo de fer mai, això. Però aquí sí, perquè farem una Constitució des de zero. I hem de lluitar perquè sigui així. I hem de lluitar perquè si torna a haver retallades que paguin els que més tenen. Home, Per favor. Ells no ho volen, això. Ells no volen ni discutir la Constitució. És la Sagrada Lei. No, no, ells no volen fer-ho, això. Ells ens, ens han dit que no. No. No a res. Però com és possible, això? Com? A veure, per què? Fixin-se, sempre que diuen de retallar, sempre apunten a tot allò identitari. Ficsi'ns, eh? Quantes vegades han sentit dir claro, consells canals de la televisió autonòmica. Ho han sentit, això? Eh que sí que ho han sentit? Això no vol dir que jo defensi que eh, els pressupostos de la corporació jo el que defenso és que estiguin ben gestionats. Eh? Que són diners de tots. Eh? Però no hem de tenir por, perquè d'independències i d'estats independents que no ho eren, se n'han fet molts. I es passen uns moments i uns, i, uns, i uns mesos i uns anys de dificultat. És clar que sí, no és un paradís, però que no passem dificultats ara. Estem intervinguts, eh? Ens han intervingut. Aquí no es pagarien les nòmines, eh? Si no vinguessin els diners de Madrid que prèviament nosaltres els hem donat i pels quals ens cobraran interessos. No, a quin, a quin moment, a quin extrem hem arribat? Fins on es pot aguantar? Hi ha una cosa que és molt important, i és que la majoria de partits polítics sobiranistes eh, estan d'acord en coses tan elementals, com dir que en la Catalunya independent hi haurà dues llengües oficials, que és el castellà i el català. Això és un reconeixement. Aquests centenars de milers de persones que van venir aquí ens han ajudat a ser grans. Però no només és un reconeixement, és ser intel·ligent. Perquè el castellà ens obre molts mons que no podríem aconseguir només amb el català. I jo diria que no nom... a Catalunya hauríem de tenir tres llengües el català... tres llengües a l'escola. El català, el castellà i l'anglès. Això és el que hauríem de fer. Perquè a més i més els neurocientífics han descobert que les persones que són bilingües estan més capacitades i dotades per l'aprenentatge. Aleshores, por, per què? Mirem els joves. Nosaltres ara tornem a ser uns adolescents. Ens hem fet adolescents una altra vegada, volem canviar. Tenim la il·lusió de canviar. I saben una cosa? Sempre els joves acaben guanyant. Perquè nosaltres morim primer. Per tant, això serà. Serà perquè, no, no, mirin, posem-nos, com diuen en, en castellà, en lo peor. No estarem pitjor de com estem. És impossible. Més avall no podem anar. Per tant, ja hem sortit guanyant en això. Pitjor no podrem estar. Jo entenc que hi pugui haver por. Ho entenc. És comprensible, és la por que ens fa sobreviure és la por que ens fa sobreviure. No ens podem llançar al buit sense res, però no ens deixem atemorir per aquests missatges que l'únic que pretenen és atemorir-nos. No és cert. Nosaltres vam portar un doctor en ciències polítiques per Harvard, que és en, en Boix. Hem portat gent molt important i tot el que diuen, si juguen el seu prestigi, eh? tot el que diuen, és que això es pot fer i es pot aconseguir. Per tant, no perdem més el temps en això. A més, escolta, pensi en una cosa. A nosaltres ens han ocupat el llenguatge. Fixin-se si ens poden fer mal ocupant-nos el llenguatge. Eh? Ja veuran, ja veuran. Hem estirat més el braç que la màniga. El sona això? No es pot gastar més del que es té. El sona també? Qui ha estirat més el gras que la mània? Todos. Doncs no. I ara li explicaré per què. Ara li explicaré per què. A veure... És evident que individualment hi ha persones que han estirat més el braç que la màniga. Això és cert, individualment, però no com a col·lectiu. Això no és així. Nosaltres no hem decidit construir un aeroport on només hi a terra en colors. No ho hem decidit nosaltres. Nosaltres no hem decidit constituir Consells d'administració de caixes d'estalvis on ningú, absolutament ningú, sabia d'administració d'entitats financeres. Nosaltres no hem decidit mentir. No, no, no. Són ells els que han estirat més el braç que la màniga. No nosaltres. I ens culpabilitzen. Un altre, Aquesta és boníssima perquè la va dir l'Emilia Lloïdó. Diu, con la que está cayendo o con lo que está cayendo ho han sentit això? Sí. Sí. i l'Emilio Lledó filòsof espanyol viu més important que hi ha en aquests moments diu con la que está cayendo no con lo que nos están haciendo és diferent parlem de comunicació doncs el que hem d'evitar és que ens ocupin el llenguatge i ens ocupen el llenguatge i això és importantíssim això és importantíssim mirin el tercer reich les joventuts hitlerianes ja que els agrada parlar de nazisme ara últimament eh, feien una mena de preparació per poder ser, entrar en les joventuts hitlerianes i aleshores una de les preguntes dels, dels tests test que els feien era què hi haurà després del tercer reig? Preguntaven els joves. I els joves, alguns responien bé i d'altres no. D'altres deien, doncs, el quart, no? El tercer, quart, no? Doncs no. No, no, no, no. Els nazis van ser uns mestres del llenguatge, uns grans mestres del llenguatge. De fet, la propaganda política comença per Goebbels. Fixin-se quina... Goebbels diu, eh, si vols convèncer, no apel·lis a l'intel·lecte, apel·la als sentiments. Doncs bé, la resposta al tercer reig era res. Hem arribat a la perfecció, no hi pot haver, no hi pot haver res després del Tercer Re. L'ocupació del llenguatge ens fa mal, ens fa molt mal, ens victimitza. Escolti aquí entre nosaltres hi ha molta gent, molta gent que paga els seus impostos com, com cal, que no has tirat més el braç que la mànega, és a dir que no ha anat a la caixa a fer una hipoteca o un crèdit que sabia que no podia pagar. Hi ha molta gent digna entre nosaltres, eh? Molta gent digna. Molta gent digna. Mirin, un país és com una, com una família. És mentida. Un país no pot ser mai com una família. Entre d'altres coses, perdonin-me l'expressió que diré ara, perquè en una família no hi ha tants golfos. Això no, això no pot ser. Això, això, no, això no pot ser. Hi ha moltes d'aquestes coses que es diuen no són certes. Un país no és com una família. Mirin, un país no és una empresa. No és una empresa. No, senyor. En un país, en un, un país sempre hi haurà dèficit. Per què sempre hi haurà dèficit? Perquè hem d'ajudar els que no poden perquè hem d'ajudar els que no poden per això paguem impostos perquè hem de fer arribar línies d'autobusos en els llocs on no hi va ningú i aquelles línies no són rentables perquè hem de donar beques als nostres estudiants un país no és una empresa l'empresa només busca beneficis i fa bé perquè crea llocs de treball bé, anem en compte amb el llenguatge perquè ens fa a vegades veure coses que no són Bé, doncs sí anem a passar doncs el, el torn de preguntes Jaume sí. Aviam Bé T'ho m'hi ha especial Hola, bonos dies <laughs> es un placer extraordinario estar aquí ah, pues yo discrepo totalmente de lo que ha dicho usted ah, porque primero creo en Dios segundo creo en España y tercero creo que la crisis es una ocasión de oro para lograr algo muy distinto a la independencia de Cataluña sino la unidad mundial y los éxitos de la selección española y del Barça solo son un símbolo de que Espanya té que liderar el mundo i a l'espanyol l'idioma universal i el català segons si podrà hablar en la cama conmigo. Bé gràcies Max, escoltem, escoltem si hi ha alguna resposta i si no passem a una altra perquè crec que això no ha sigut una pregunta i ha sigut una afirmació. Uh, hi ha alguna pregunta? suposo que sí. Dos no animeu Allà, displau Jaume.víem, hem parlat de por i hem parlat de llenguatge. No? jo veig que amb els castellans no coneixen la paraula en raonar, no la tenen el seu lèxic. camí nosaltres en raunem. Però és un poble que com que sempre ha tingut la força no necessita mai la raó. Llavors nosaltres si hi volem en raonar o els volem fer entrar en raó ho tenim tot perdut perquè ells no coneixen aquest aquest dialecte que no. per tant estem perdent el temps sempre amb ells, sempre a part que sempre entendran o es miraran les coses des del punt de vista de que si algú vol parlar-ne és perquè té debilitat és perquè no alguna cosa li falla i és clar, la realitat és que la por la por no és per tenir-la la por és per provocar-la en casos de necessitat i ara ja som nosaltres els que els fem por amb ells. Però de debò. Que la gent que va veure la guerra no en vulgui parlar, jo ho trobo natural. Perquè es van, jurar, van esborrar el cervell, tot allò. Va ser tant terror que això és natural i no els hauríem de criticar per això. Eh? Ara el que hem de procurar és no ser víctimes nosaltres també del terror que ens han imposat aquesta gent durant sempre. Eh? I ara ja ho estem demostrant. Ara els que estan cagats de por són ells. I per això diuen les animalades que diuen. Eh? I el vulguer tractar és una equivocació. És una equivocació perquè ens debilita i, i, i a més a més sembla que ens hi esbrevem tractant amb ells. Però no serveix per res. O sí, sigui, amb ells s'ha de començar primer dues bufetades i després si és que volen parlar d'alguna cosa que, que rumit a veure de què poden parlar. Però primer els i els morros perquè és que, si no, no fotarem mai res. Uh, no, jo crec que... Uh... Crec que, que no, que, que nosaltres, a mi no, de, de veritat que jo, jo ho entenc, eh? ho entenc perquè portem eh, segles, però jo quan he dit eh, independència inclusiva eh, ho he dit perquè ho sento, eh, no vull parlar eh, en termes de castanyans o en termes de, de, de veritat, Um, jo crec que nosaltres serem un país gran si entenem que hi ha diferents sentiments. Que hi ha persones que es poden sentir espanyoles i voler l'independència de Catalunya. N'hi ha, jo en conec. Però hem d'entendre també que de la mateixa manera que nosaltres ens estimem al català i estem farts, ens facin el que ens fan hem d'entendre que moltes d'aquestes persones que conviuen amb nosaltres s'estimen la seva llengua i la volen continuar parlant als seus fills i com que TV3 és la televisió líder a Catalunya em sembla que tenim el 14 o el 15% si aquí sumem moltes eh, TV, passaríem al 22 sumem, no sé imaginem que arribem al 25 el 75% restant són cadenes de l'estat espanyol i el que transmeten no és germanó. el que transmeten és por odi insults separació negació no caiem nosaltres aquí amb això nosaltres som grans perquè hem volgut entre tots ser grans nosaltres sempre hem respectat l'altre per ser nosaltres hem de respectar l'altre no caiem en això perquè hem dit que voler ser independents no és perquè ens considerem superiors no és per qüestions ètniques en el meu cas és per, super, per supervivència econòmica i cultural. Però no parlem d'Espanya dient els castellans, perquè hi ha ciutadans espanyols, castellans, andalusos, càntabres, gallecs, que ens admiren, admiren el que fem, però tampoc poden n'hi ha de veritat que n'hi ha que pateixen aquest sistema tan injust madrilenys a vegades parlem amb menyspreu dels madrilenys hem de diferenciar entre la casta el Madrid centre polític el Madrid centre de poder i tota la seva partitocràcia i tot l'exèrcit de funcionaris que aquests sí que viuen d'Espanya l'hem de separar del madrileny que s'aixeca a les 5 del matí com nosaltres per anar a treballar pateix igual que nosaltres exactament igual que nosaltres per tant no hem de caure en aquest parany ells volen que caiem en aquest parany no caiem aquí perquè nosaltres el pitjor que ens podria passar és que ens separéssim i ells busquen això quan volien fer, hi ha un partit polític a aquest país que busca això, la doble línia escolar, busca separar-nos per comunitat, sempre han anat a buscar això perquè saben que és el nostre taló d'Aquiles. El dia que aconsegueixin separar-nos per llengua, hem mort, perquè som minoria. Un professor no diré el nom perquè no vull polemitzar amb ell, ho utilitzaria això per, per fer-ho. <coughs> Quan jo era al claustre de la Universitat Pompeu Fabra, un dia em va dir sempre estàs amb aquestes collonades del català. jo dic com? Estem parlant claustre d'universitat, eh? No estem parlant d'un bar. Com? Sí. Sembla mentida que no t'adonis que el darwinisme també existeix en les llengües i que cada dia al món es moren moltes llengües minoritàries i serà la vostra sort. D'acord? Eh, el nacionalisme espanyol és un nacionalisme excloent. El català de moment i esperem que sigui així no ho és. Parlem de nacionalisme català, però s'han donat que no parlem de nacionalisme espanyol? Parlem de burgesia catalana. Algú ha sentit dir la burgesia espanyola o burgesia madrilenya? Com és que no ho diem, això? Parlàvem de llenguatge? No entrem. Nosaltres serem sempre que reconeixem l'altre, perquè nosaltres som l'altre intentem ser forts amb això perquè ells aniran això, aniran a dividir-nos aquelles fotos que he vist jo d'un policia, un mosso d'esquadra i un guàrdia civil amb una metralladora, no l'han vist aquest cartell? no l'han no, vist no. escolti, estan així d'aquesta manera perquè ja no tenen més recursos no ho veuen que no tenen més recursos? des de la raó no ens podran convèncer és impossible és impossible que ens convencin qui pot negar-nos en democràcia, a decidir? No ho poden. Per això s'acullen a una Constitució que és més una presó que no una altra cosa. Però les Constitucions els fan els pobles. Per tant, permeti'm que m'hagi allargat, però no, no és un retret, perquè cadascú, cadascú té la seva manera de d'expressar-se, però no, no intentem evitar parlar de castellans o d'andalusos no, és, és innecessari, és innecessari ells volen això volen que ens dividim i jo jo m'ho passo molt bé amb, amb, amb tothom que viu a Catalunya jo no miro els seus orígens nosaltres no fem això nosaltres no mirem colors a Catalunya ni etnies, ni orígens, ni llengües. No ho hem fet mai. Per què ho hem de fer ara? Per què? Si gràcies a tota aquesta gent, avui els nostres jubilats poden cobrar pensions. Aleshores, intentem evitar tot això. Perquè ells ens porten aquí. Ells ho fan. Esos catalanes. No fem nosaltres esos castellanos no ho fem, no ho fem perquè el món ens mira eh? el món ens mira i nosaltres, escolti un, un milió i mig de persones van sortir al carrer l'11 de setembre no van trencar ni un sol mirall ni un, ni, ni, ni un retrovisor d'un cotxe ni un aparador no em diguin que això no va ser una cosa extraordinària no? continuem així no ens podran aturar d'aquesta manera, però en respecte. Jo no participo en debats. No vull. No vull. A mi, una persona que em nega ser, jo no et puc convèncer. -ho. A nosaltres ens neguen ser. Com ens poden negar ser? Qui pot fer-ho, això? Una persona quan arriba a estar tan malalt que ens pot considerar que no podem ser, jo no vull perdre temps. Amb... No, no, és innecessari, prefereixo llegir un llibre que m'agradi o parlar amb una persona de la qual pugui aprendre alguna cosa. Jo en el Twitter intento respondre moltes coses de les que em diuen les persones que em segueixen, entre altres coses perquè d'alguna manera em sembla que hi estic obligat. Perquè com que tenim una certa projecció pública, doncs les persones volen poder parlar amb tu en un moment determinat. No? Però jo bloquejo totes aquelles persones que considero que ideològicament estan malaltes. Perquè no, no hi vull perdre temps amb aquestes persones. Nosaltres no hem estat mai excloents. No ho siguem. Aquí sí que hem de tenir por. En el moment en què nosaltres basem el que volem fer, en colors, en llengües, en, en orígens, hem perdut. Hem perdut. Nosaltres no hem estat mai així. No caiem en l'error. Ramon? Jo volia fer un comentari sobre el que hem anat preguntant durant els anys del per què els espanyols no han pogut llimar les seves castes per poder entendre respectant-se i no menysprenant-se com han fet. La gent que passem pel 50, que teníem aquesta esperança que el poble espanyol ens arribaríem a germanar o ens arribaríem a ser federals, que ens podríem entendre, podríem comerciar i podríem viure conjuntament i, i veiem que estem en un aixucar que, que no podem més. Penso que a part de si ens va bé o no ens va bé, hi ha un sentiment que l'he agafat, i segurament, com jo, molta gent, i això ens en vam adonar a Barcelona, que no contaven mai que ens trobaríem tots, o molts mai van pensar que ens trobaríem, que és el sentiment de ser lliures com a poble per decidir si anem més bé o anem més malament. Jo, si anem més bé o no, ja no... serà una cosa nostra, del, del nostre poble. Però d'alguna manera ja no ens imposaran més si aprovem una cosa que llavors ens diguin que no. Vull dir, és com un matrimoni que ha arribat en un punt que no té retorn, perquè no podem decidir el que pensem ni el que volem fer. I llavors la pregunta que em queda és aquesta, el per què aquest, jo també he estat a Madrid i m'han respectat tant o més que Catalunya jo penso com és que aquells companys de l'Emili o d'això, ningú surt a buscar els valors que té Catalunya per poder-nos entendre gràcies eh, a vostè per preguntar eh, cada, cada, cada poble té la seva història cada poble té la seva història a Espanya les conquestes sempre han estat, han estat conquestes i assimilacions. A nosaltres es van conquerir, vam perdre una guerra i ens van aneccionar. I així ho han anat fent. No vol dir que siguin pitjors ni millors. És senzillament que la seva casta dirigent augmentada amb la partitocràcia i aquesta és la gran decepció és una casta dirigent que no negocia imposa a veure com és possible que avui avui, avui encara avui eh, es neguin a reconèixer un fet que la ciència et demostra la ciència, eh? no la política i és que en la diversitat és on hi ha la riquesa. I ells no ho respecten, no ho volen. El que més molesta aquesta gent és la nostra singularitat. El que més molesta la nostra diferència. No volen diferències. Són així. No hi podem fer, No, no s'hi pot fer res ja ja, ja s'ha intentat de totes, totes de totes, totes l'única cosa que podries ara arribar posant-te allò en lo peor doncs és és ser, tenir un tracte bilateral, blindar-te perquè algú es pot pensar que donant el pacte fiscal no el poden donar és que no el poden donar és que no poden és que no poden poden arribar a un acord mira el President Mas, l'altre dia, va dir una cosa que a mi em va semblar molt molt molt, molt important, molt important, eh... tan només que la convocatòria de la consulta. El president Mas va dir l'altre dia que si durant tot aquest procés els ofereixen un pacte, que l'estudiaran, que l'analitzaran i els subtmetran a votació. Jo trobo molt bé, això. Perquè fins ara hem anat amb la conya del peix al cova decidint el senyor Pujol, però els altres no. D'acord? Jo trobo molt bé. Trobo molt bé que ens consultin, eh? que ens consultin si algun dia fan un pacte i que els ciutadans d'aquest país decidim si allò que ens proposen és acceptable per nosaltres. De moment, això. De moment això ja hi hem sortit guanyant. Ja hi hem sortit guanyant. Eh? Però cada poble és com és. El català, doncs aquí el 1300 hi havia un escorç on, on es votava. No, no el poble, eh? evidentment, votaven els, els nobles i els que podien votar. Eh? I es decidien les coses i el rei havia de consultar. Tampoc sé és que siguem millors ni pitjors, és, és que és la nostra història ens ha fet així. No? Però ells es neguen a acceptar les diferències. Vostès creuen que avui seríem aquí si l'any 78 amb la Constitució en vigor des de llavors fins ara a Espanya, en totes les escoles s'hagués fet pedagogia de la plurinacionalitat no, no seríem aquí però això no s'ha fet al contrari aleshores què, què podem esperar? no? Sí, endavant Bé, la, la, la meva por és precisament aquesta que amb la campanya electoral ara i en la precampanya també van començar a veure alguns vídeos eh, en els quals doncs, el que es va doncs, a dirs i els castellanoparlants que hi ha aquí, alerta, que us faran fora, alerta a mi mateix a ja sortir el vídeo de, dels Garcia, de, de que un home que es va inscriure al Registre del Catalunya Independent i perquè es diu Garcia li fan traduir el cognom. coses d'aquestes o un de ciutadans que va sortir quan dies amb unes frases del pujol que vin va, em va fer molt, molta impressió no? dll com es pot manipular una cosa. No? I això per una banda i per l'altra, jo quan a la universitat tenia un professor que es deia Garcia García López em penso i ell ens va dir una, va dir una frase que jo m'agrada dir-la i em sort amb gent que, que la pot repetir perquè ella, jo em dic García López o López Garcia no ho sé, per tant jo, els meus pares no són d'aquí. el Moavi s'ajupia perquè el senyoret del seu cortijo puges mm. al cavall. Els pares, perquè jo, jo no hauria de fer això, van venir aquí. Van treballar, i he estudiat, soc professor universitari. Diu, però ara, amb els meus diners, pago les autopistes del nen del senyoret perquè vagi a BBB. Mm. I diu, per tant, l'explotació segueix. I som els mateixos. Mm. O sigui, el mateix, els mateixos que ens explotaven quan érem allà, mm. ara ens exploten quan som aquí. Mm. I molts dels allà van venir cap aquí. Uh -huh. i també una mica també ha passat això sobretot després de la guerra uh -huh. i una mica penso que per qui va sí um, hi ha una a veure jo, jo els explico què faig jo no eh, miro és eh... veritat que quan anem al cinema triem la pel·lícula que volem veure oi que sí jo no miro aquests vídeos, perquè m'indignen. No ho miro, perquè m'indignen, saps? I intento ser positiu. I jo crec que aquests vídeos acaben portant més gent cap a la independència. Perquè és tractar als ciutadans d'origen no català de tontos. I no ho són gens ells saben que a Catalunya no han tingut cap, absolutament cap problema, i sobretot una imbecilitat com aquesta del García no? ho saben entre d'altres coses perquè la majoria de registres civils doncs, eh, acostumen a atendre't en castellà primer eh? oi? és a dir que és la seva campanya és la seva campanya és la campanya de dividir, és el que jo deia. Però nosaltres no, no, no hem de tenir por. Mira, jo eh, parlant això de que has explicat, aquesta, aquesta anècdota del professor universitari, jo vaig vaig començar a treballar molt d'hora, eh, als 13 anys, i vaig a entrar, entrar a treballar en una oficina i quan en tenia, sembla que 15 a aquella oficina on jo treballava, que era d'una família de Santander, tenien una fàbrica, van adquirir una, una altra fàbrica a Benalua de Guadix, Granada. I me'n recordaré tota la vida per dues coses. Primer, perquè era la primera vegada que pujava en un avió, i segon, per, per, pel que ara explicaré. Um, a mi em van em van destinar a la fàbrica aquesta durant sis mesos perquè d'alguna manera doncs, fos l'element visible que la fàbrica havia estat comprada doncs, per un, uns empresaris de Santander que eren catalans, que vivien a Catalunya. I, i bé, jo allà no hi feia només que passejar-me, però era el senyorito. I... Um, estic parlant de Benúa Déu a dir si estic parlant de dada de de, de, de, 40, de 45 anys enrere de 45 anys no, de 44 anys enrere béé eh, imaginem-nos eh Aleshores es va morir un, un, un treballador de la fàbrica i jo vaig voler anar a donar el condol a la seva família i a mi em va dir que a mi em van dir que això no es podia fer i jo vaig ve dir per què no es pot fer Dic no no no perquè tu ets el senyorito i jo dic no no jo no sóc el senyorito Jo sóc un treballador que m'han enviat aquí eh, esperant que vinguin els altres eh, a passar comptes però jo no soc el senyorito jo sóc un treballador Diu no no no. la gent del poble et veu com un senyorito i tu no pots venir aquí. I jo dic nos doncs mira, faré de senyorito. Vull anar-hi. I hi vaig anar. I vaig entrar a la casa de... on hi havia el cadàver i hi havia... Eh, aquí a Catalunya no sé si s'havia fet mai. Aquelles, com es diuen? Pl... Eh... Com es diuen? Planyideres. Bé. I eh, amb una... recordaré perquè era, era una gent plorant i tots de negre. I la vídua aquesta és una fotografia que no l'esborraré mai del meu cap es va agenollar un marrec, un marrec de 15 anys eh? i va començar a besar els meus peus eh... la qüestió és això avui és possible que ja no es faci i que hagi desaparegut és possible però jo torno a fer la pregunta que he fet abans per què en 34 anys de democràcia encara hi ha el 39% d'atur en una província d'Espanya em pregunto per què i tots sabem aquest per què és aquesta classe dirigent la que ha utilitzat el nostre esforç el nostre treball, els nostres impostos, per fer més gran la seva riquesa. I aquest és un problema que tenim. És la mateixa gent que impedeix que la Constitució sigui interpretada d'una altra manera. Mirin, parlant de Constitució, aquest Tribunal Constitucional fa poc ha dictat tres sentències importants. Els en dic una? Bildo la legalització en dic un altre matrimonis gais matrimonis eh Tot, totes que sí d'acord els en dic un altre l'estatut del 2006 que va ser que no no era un altre intent aquest de conviure ens van tornar a dir que no hem de continuar amb aquesta història? Oi que no? Hem de continuar amb aquesta història? Ja està. Però és que és que tot és repetible. Ara una persona pot dir per què ens hem de separar? El federalisme, opcions... Sí, però és que no volen modificar la Constitució. Que no ho entenem, això. Vostès han vist el Partit Popular sortint dient que vol modificar la Constitució? Ho, ho han vist, això? Jo no ho he vist. No volen. No volen, no, no volen de cap de les maneres. Diuen que primero és la crisis. Oi que primer és la crisis? No, pues escoti, miri, primero de, deixin de construir l'AVE a Galícia, per exemple, que sabem que això és totalment insostenible. Va venir el secretari de transport dels Estats Units a Espanya. Amb el ministre Blanco. I el van portar a fer, a ensenyar l'AVE al secretari de transports dels Estats Units li van preguntar eh, què tal? Li ha agradat? Diu uf. I els Estats Units? Diu "Es que no ens ho podem pagar no, no, Això no és, no és una broma eh? Eh, Això és cert És que no ens ho podem pagar No som tan rics Escoltis Estem parlant dels Estats Units eh? Aleshores qui hi ha darrere de la construcció dels AVE? Els Angelets? Qui hi ha darrere de la, de la de l'esconstrucció dels aeroports? Qui hi ha darrere de la construcció de les autovies? Qui hi ha darrere la llotja del Bernabéu? No, no. I algun escapat que també és per la llotja del Barça, eh? no creguin que... Eh? No, no. Sí, sí. I què me'n diuen del rebut de la llum? Els agrada el rebut de la llum? Sí, sí, sí. Aquest més no. Eh? Sí. Què, què passa amb el rebut de la llum? Saben que Espanya, amb Catalunya inclosa, és el tercer país de la Unió Europea que paga el rebut de la llum, l'electricitat més cara? Saben, volen saber quins, quins guanya? Malta i Xipra. Com és això? No, no, jo pregunto com és això? I ara diuen que tenim una tarifa, un dèficit tarifari? Oligopòlic? És així la paraula? I de qui són les elèctriques? Qui són les famílies que hi ha darrere de les elèctriques? Existien durant el franquisme? Han cedit alguna cosa, una democràcia, o són més riques avui que ahir? Jo els he dit abans que la independència de Catalunya és el millor que es pot fer a favor d'Espanya. El millor. No ha canviat res. No ha canviat res. Continuen manant els mateixos. Un dia s'hauria de fer un treball sobre el funcionariat espanyol. Al funcionariat. Com, compte, al funcionariat. Al funcionariat. Veuríem com és endogàmic. De pares a fills. Aquest és un problema. És un problema. I sobretot recordin, saben una cosa? Ara em cap. Karl Marx, el capital. Saben que es va, ara no sé si dos o tres anys, la traducció al castellà no es va fer fins al cap fins que va, fins que era mort. Fitch, també no es arribaven les traduccions. No, qui era els ciutadans espanyols? No, la casta. Això que alguns contertulians s'enfaden quan dic això. La casta, ja surt amb la casta, doncs és la casta, clar que sí que és la casta, eh? Bé. bé, perdó, perdó. A És que hem d'anar acabant O sigui, perquè ens ha dir que tenia una mica de pressa Per això us ho dic eh? <ríe> bueno, a, a, Bona nit a tothom I felicitats Gràcies uh, Vull votar per la independència de Catalunya Jo no li diré al partit No, no, no no. Jo ja, ja, ja, tinc dubtes Però bueno, serà independentista però sí tinc una gran dubte. He treballat durant 20 anys al país de la senyora Merkel. Si s'hagués fet un referèndum amb temps del Felipe González per si volia ser europeu, hagués dit no. Per què ara el senyor Mas es imposa a Europa? És una decisió, és una pregunta molt interessant. És una pregunta molt interessant. Eh... Jo hi afegiria cal tenir l'euro? El que passa és que el que passa és que a veure, abans hem dit que nosaltres som a la Unió Europea i gràcies a ser a la Unió Europea doncs impedim segons quins cops de mala sang els pugui agafar algú. Mm? És evident que si no fossim un país de la Unió Europea aquests el que avui estem vivint aquí no, no, no, no ho viuríem, això, això està clar, eh? Això està clar, perquè aquesta mateixa casta, eh? això, això és evident. Per tant, eh, a nosaltres ens convé ser a la Unió Europea perquè sempre hem estat a Europa, sempre hem estat a Europa, sempre. Érem carolingis quan els altres no n'eren, d'acord? Sempre hem estat a Europa. Um, els alemanys... segurament que si avui els preguntessin si volen continuar... dirien que no. Però el que passa és que també ells haurien de ser conscients haurien de ser conscients, que els que més han sortit guanyant de la Unió Europea són ells. Sí, els anglesos sempre han estat així. Sempre han estat així, sempre han estat així, sempre han estat així. El problema de la Unió Europea, el problema de la Unió Europea és que també hi tenim una altra casta. Els que decideixen les finances de la Unió Europea provenen del mateix lloc. pensen que avui no, jo m'he estat moderat i no he parlat del sistema financer. No m'estiri no m'estiri la llengua. Bé, el, eh, farem tres preguntes. Endavant. Sí, eh, senyor Barberà. Eh, primer, felicitar-ho pel programa Singulars, perquè francament crec que és un excel·lent programa, i també per l'oratòria, que m'ha agradat, tot i que la trobo potser excessivament populista, tot i que ja s'ha definit vostè com a persona independentista, per tant, vull dir, si queda clar, doncs és evident que, que ho respecto i jo sóc dels que estaria d'acord amb que si el, el poble català doncs, està per la independència doncs siguem independents. Ara bé, em queden alguns dubtes quan vostè diu nosaltres, ells. Clar, nosaltres sembla que vulgui dir tots els catalans i ells tot Espanya. Dir, jo crec que aquí potser s'hauria de definir una mica més clarament perquè eh, quan parlem de nosaltres crec que hi ha sectors molt definits a Catalunya com poden ser els més conservadors i els més progressistes i el mateix passa doncs, a Espanya o sigui, crec que això és un punt que potser hauria de quedar una mica clar i a la vegada també crec que quan parlem de que Madrid té la culpa de tot potser també hauríem de fer una mica d'autocrítica perquè aquí s'ha parlat ara de la llotja del Bernabéu però no fa pas massa s'ha decidit doncs privatitzar les aigües Ter Llobregat i això ho ha decidit el govern de Catalunya uh -huh. i precisament ho ha donat a la família Entre Canales que és uh -huh. possiblement també que té alguna cosa a veure amb la llotja del Bernabéu. Uh -huh. Sembla ser que darrere podria venir clínic i altres coses però bé no adelantem aconteixements. Llavores la, la següent pregunta lligant amb això seria vostè ha dit que vol la independència per subsistir molt bé, em sembla, sembla perfecta, Però vostè creu que amb el mateix govern podrem subsistir? Perquè realment doncs la política de retallades, no sé fins a quin punt, és tota per aquest expoli o també hi ha una part de mal govern. Perquè d'altra banda, quan parlem d'aquest expoli de, de Madrid, potser també tenim un expoli intern dintre de Catalunya. Potser també ens ho hauríem de fer mirar i en quant a les xifres crec que són discutibles perquè hi ha tota una sèrie de professionals d'economistes, advocats que els uns ens parlen dels 16.000 milions altres fins i tot més amunt i alguns queden molt per sota la realitat penso que és que com sabem tots nosaltres el poble de Catalunya paga els seus impostos d'acord amb la renta que té i llavores, venen de d'altres maneres. Aleshores, em pot explicar una mica de quina manera retornen, que hi hagi aquestes diferències, perquè, francament, fins a dia d'avui, tot i el, el número d'economistes que han passat pel seu programa, Cap ho ha aclarit excessivament. Gràcies. Gràcies, mm. Joan. Sobre, sobre, el, sobre el nosaltres i ells, jo he, he, he parlat bastant de la necessitat de, de no fer diferències di castellans, catalans... Eh, a vegades inconscientment utilitzes el nosaltres en el sentit de coincidir, eh? però mai en el sentit de nosaltres els bons, ells els dolents. Mai. En el meu cas, mai. Eh? Mai. Eh, a vegades ho fas per, perquè ja és allò de l'ocupació del llenguatge, no? que ja ho tens tan interioritzat que ja, ja et surts, no? És a dir, com Catalunya, Espanya... No? Um, retallades i, i, i espoli. El govern de convergència uh, ha retallat sí, ha retallat i, i jo m'he oposat. M'he oposat i he criticat que s'hagués eliminat l'imposa successió, perquè no calia fer-ho perquè es podien haver ingressat 100 milions més, crec que era, no, tot i que el tripartit ho havia disminuït en un 80%, més, més igual. Uh, crec que la Catalunya de, del, del futur, no? que era el que preguntava, si hi, hi podia haver el model de societat, és que aquí és on nosaltres, això és el que a mi m'il·lusiona. Si el que a mi m'il·lusiona és que aquest procés que serà constituent és on nosaltres hem de marcar la Constitució. I la Constitució és la que nosaltres ens permetrà decidir quin tipus de societat volem, quin és el nostre marc de convivència. Aquest marc de convivència, aquest marc de convivència ha de ser millor del que tenim, si no, no cal fer aquest viatge. Per millor en cohesió social, millor en justícia social, millor en dignitat. Ha de ser un marc on hi hagi alta qualitat democràtica. I torno a repetir, on puguem revocar a través de referèndums les persones que ens traeixen, les persones que ens menteixen, les persones que no compleixen els seus programes electorals. Jo no parlo de paradís, no ho he fet en cap moment, en cap moment ho he fet. Si fos populista, diria que el que trobarem serà el paradís. I ja he dit d'entrada que no, hi ha uns anys de dificultat. I qui digui el contrari, doncs que m'ho expliqui, perquè hi ha uns anys de dificultat. I això hi és, i és, no es pot evitar, perquè ets un nou estat. Si tu aquest procés el pots acabar amb Espanya, bé, perquè Espanya hi surt guanyant acabant aquest procés amb nosaltres de la millor manera i nosaltres també hi sortim guanyant. Jo penso, per exemple, Espanya té delegacions diplomàtiques a tot el món, pràcticament a tot el món. Si tu acabes bé amb Espanya, oi que es poden compartir alguns serveis? Es poden compartir. Moltes més coses poden compartir dos estats en bon veïnatge. Per què no? Es pot fer, però jo no he amagat, ni vull amagar aquesta dificultat. Ja sé que hi pot haver persones que l'amaguin, no, no, això no s'ha d'amagar. Sobre les xifres, això li explicaria molt millor un economista que jo, però hi ha diferents mètodes per obtenir les balances fiscals. Hi ha diferents mètodes. La primera i última vegada que es van fer públiques, que era el 2005, donen les xifres que es, que, que es fan servir dintre d'aquestes xifres també es pot fer per diferents mètodes però el mètode que es fa servir més a tot el món és el que et dona 16.000 milions de dèficit fiscal això és el mètode que es fa servir més i millor a tot el món um, això és el que et fa dir que cada segon dona 500 euros a l'Estat i no tornaran és el que et fa dir que de cada 100 euros que tu dones a l'Estat, només te'n tornen eh, 40. Aquesta és la, eh, aquesta és, és la relació. Però, fixin-se, jo, que vull la independència, jo no tindria cap inconvenient en, en, una vegada sent independent, decidir lliurement continuar amb una solidaritat que nosaltres decidíssim però no amb una solidaritat que mantingui la casta intocable. Perquè la solidaritat manté la casta intocable. I a Catalunya també hi ha casta. Clar que sí que n'hi ha. Ja ho he dit més d'una vegada, en tertúlies de ràdio. És més petit en nombre, perquè són menys, però també tenen els seus eh, lligams amb l'oligarquia espanyola. O és clar que sí. Sobre la venda de patrimoni, Catalunya, la Generalitat de Catalunya no diré està intervinguda, perquè això va ser l'Edard Hugh que va dir que seria intervinguda. Eh, diré que no pot pagar les nòmines sinó no rep aquesta injecció de diners cada mes, que normalment arriba una mica tard, perquè d'aquesta manera doncs els farmacèutics fan vaga. Mm? Aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. La realitat també és que em sembla que el 2000, 2004, no? És quan va ser elegit el Pasqual Maragall, el 2004? No, el 2004. El tripartit, quan va començar? 2004, no? 2003? 2003. Bé, doncs el 2003... No, potser m'equivoco perquè cito de memòria, em sembla que hi havia un deute de 11.000 o 12.000 milions a la Generalitat i quan van marxar n'hi havia més de 30.000 no Pasqual Maragall sinó el govern del tripartit no? eh, també es va augmentar eh, considerablement els funcionaris de la Generalitat de Catalunya etc. No? També és veritat que l'última part del tripartit es va trobar ja amb el començament de la crisi, per tant es van haver de es van haver de de fer, fer, fer inversions. Um, però jo crec que també el tripartit, i no només el tripartit, perquè l'any 96 manava el senyor Jordi Pujol amb, amb el senyor José María Aznar, no? i hi havia el pacte del Majestic, que es pot analitzar dient que se'n van treure moltes coses, per exemple, la desaparició dels governs civils. Crec no sé si la desaparició del servei militar oficialment va ser o va ser abans. Va, va ser aquí? Va ser. Però, però però també és veritat que es van començar a construir les bases del que després Aznar continuaria amb majoria absoluta, que va ser l'origen d'aquesta crisi. Jo portaré al, al programa un economista... No, no, he de mirar què dic perquè no puc avançar-me uh, uh, en, en què es demostrarà el que tots nosaltres sabem que no van fer res per aturar el que patim que no van fer res per aturar el que patim aquesta crisi hauria pogut ser menys, menys severa del que és però no ho van aturar i van ser avisats i és clar, m'he de quedar aquí eh? m'he de quedar aquí sí, sí, perquè perquè sí perquè sí i nosaltres també ens hem de quedar Mira, aquí uh... perquè aquesta, va, crisi, pregunta... aquesta crisi és una estafa eh? a veure, en Francesc Borràs eh, jo sóc un dels castellans que va vingar el 1972 i, i dic que demano la independència d'entrada eh? i no hem de tenir por però el referèndum ha de ser, abans de l'estiu, o ens morirem de gana. Abans? De l'estiu, que bé, ens morirem de gana. I no hem de tenir gens de por. Aquest dia, llegia un, un escrit d'un articulista que deia, Brussel·les, on està? A Flandes? Demana la independència a Flandes? Brussel·les anirà fora d'Europa? Ho ha de aquí en l'aire, eh? Jo, quan era petit, anava a treure conills i llebres als senyoritos, allà les finques. Els maïs, fa 3.000 anys, ja mai sabria que hi hauria canvis. I un dels canvis serà aquest. No s'acabarà el món al 2012. Serà aquest, dos canvis, que Catalunya serà independent l'any que ve. Mira si eren intel·ligents, aquesta gent. No, no, no. No ho dic... No dic en conya. No dic en conya. Aquesta gent, nosaltres estem a la tercera dimensió. Ells estaven a la cinquena dimensió. Ja arribarem. És el que volien és que nosaltres ens estimessin el que tu has dit i ens ajudessin uns als altres, el que no volen aquests altres, que es maten, volen que es matem nosaltres. I no anem per aquí. Nosaltres ens hem d'ajudar uns als altres. Jo a casa meva parlo castellà i a fora parlo català. Hi ha la universitat que estic a la universitat. Parlo català i no tinc cap problema. Cap ni un. I m'he adaptat perfectament. I estic orgullós d'estar aquí. Un és d'on viu, no és d'on neix. Eh? Uh -huh. Per tant, no hem de tenir por a les falses acusacions que ens fan de que no cobrarem les... les no, no la, la, la pensió les pensions que nosaltres es faran no sé què res de bo, però jo estic il·lusionat o sigui, cada dia baixo amunt que és coordinador de la l'Associació Catalana de l'Assemblea de Bacarén i cada dia toquen aquest tema, no t'acolloni si això ha començat ara, si en 15 dies es diran de totes, però això és bo perquè tu ho has dit cada vegada hi haurà 50 independentistes més cada vegada que parlin hi haurà 50 independentistes més, per tant senyors jo dic, eh? I jo tinc casa al poble allà. I vaig quedant i aniré. Si no em tan fora, i aniré cada any allà. Cap problema, o si no me la vendré, eh? Vendré no, però la... la, la... Eh, no, home. no, no, no. La... No, espera, és igual, deixa'n, deixa, deixa, deixa, és igual, és igual. La, la, la, resposta, la, la resposta a tots els dubtes i a totes les preguntes i a totes les pors l'acaba de donar l'acaba de donar els, eh, perdona, el nom Pere l'acaba de donar en Pere no? eh, és això el que ells el que ells torno a dir aquest ells que podem identificar aquí a casa nostra aquests, aquestes opcions polítiques eh, volen destruir és això el que volen destruir volen destruir els Peres No, no, però volen destruir els peres apel·lant els seus orígens, apel·lant a la seva llengua. Ell diu, a casa meva parlem en castellà, i ben fet. I fora parlo català, i si un dia em piquen parlo en castellà, i jo també parlo en castellà. I, i, i a més et diré una cosa, jo soc, uh, jo què sé, d'origen sempre de, de Catalunya, Sí, sí, sí, però jo, però escolta, jo, jo, jo soc de, de, de, no ho sé, eh? d'orígens, de... però jo parlo, eh, durant cada dia parlo una estona en castellà, amb, amb companys que sé que són castellà no parlants, que parlen en català, però jo els dic, jo parlo en castellà, per què? perquè m'agrada al llarg del dia de la mateixa manera que tinc la sort de saber l'anglès i, i puc fer-ho doncs amb l'Edward o amb en Jonathan Tepper o així doncs també, també ho, ho, ho puc m'agrada, no, no, per mi és una riquesa perquè em força pues, els diré una cosa de, de, no, no de política um, està demostrat els neuròlegs ho han demostrat que és necessari és mm, si volem mantenir-nos, eh, com ho diria jo, més joves del que som, és necessari cada X temps... Veig que ara és molt joves, tu no ho necessites, eh? És necessari, és necessari cada X temps canviar, fer l'esforç de canviar algun hàbit. Per exemple... Eh, Vostès saben que el nostre aprenentatge es basa en, la, en les sinapsis, que és cerebrals, eh? són la unió de terminacions nervioses, i això fa que nosaltres anem teixint el nostre cervell. No? Aleshores arribes ja a una edat doncs, adulta, com la nostra, i tu tens unes grans connexions neuronals, i per això és una de les coses que et diuen, no, és que, quan ja tens 50 anys no pots aprendre una altra llengua. I és veritat, et costa més aprendre una altra llengua quan ja ets més gran, no? Perquè els neuròlegs diuen que el saber ocupa lloc. No, no. Això, ho, això és un, no, un neuròleg que és el que va descobrir l'Alzheimer d'en Pasqual Maragall. Mm? Va venir als Singulars i van fer una entrevista i va dir, el saber ocupa lloc. Mm? Bé, això em serveix per, eh, per eh, dir-los que el tema dels hàbits, una cosa, però ara s'ha obert una altra... Això és com la wikipèdia, que vas clicant i vas passant, no? Bé, doncs ara s'ha obert un altre capítol. El capítol de... de, de la, dels hàbits i de... L'altre jo m'he perdut. No, anava... La... Sí, no, dels hàbits. El capítol dels hàbits... Si tu, per exemple, nosaltres estem acostumats, fixeu-vos, pensem un moment, què fem quan ens llevem? No, no, no, no cal que ho diguin. No, no, no, no, no, no, no. Eh, ens aixequem sempre amb el mateix peu, sí? Fem exactament el mateix cada dia. O podem dir, per exemple, avui Ramon ha roncat molt alguna cosa d'aquestes, però fem el mateix cada dia. Cada dia. Fixem per què no ens hi fixem una mica? Bé, volem forçar-nos? Volem fer altres connexions? Per exemple, em llevo, jo tinc costum de posar primer el peu dret, imaginem-nos, eh? Poso l'esquerra. Fem-ho demà. Pensi'n en mi, si algú es fa mal no em maleeixi, eh? Però... Bé, bé, fe, fe, facin el dret anem al lavabo de la mateixa manera anem-hi d'esquena no, no eh, vaig a treballar sempre seguint aquest camí canviem fem-ho fem així canviem mm? um, això, és, això és molt bo les llengües et permeten també això si tu estàs tot el dia parlant en català i dius jo en sé una altra de llengua, vull parlar amb una altra persona això et força et força, et fas un esforç um, a, a, a, això per, per mi és molt important i sobre l'ocupar el, el saber ocupa lloc això està demostrat, ho han demostrat els neuròlegs per tant si sabem que el saber, o, el saber ocupa lloc per què hem de mirar vídeos d'aquests? Fins no? sí, davant. Bona nit. Eh, bueno, eh, sembla ser que no hi, ha, no hi ha cap país al món que hagi estat ocupat per les armes i hagi fet un referèndum per lliurar-se dels seus opressors. Inclús Espanya li ha marxat moltíssimes colònies sembla que és el país que li ha marxat més colònies i més països, i cap ha fet un referèndum per marxar. Nosaltres, en tot cas, seríem el primer. Per què hem de fer un referèndum? Eh, perquè, a veure, nosaltres podem dir, els catalans són molt xulos i nosaltres decidim. No. Jo crec que més forts serem si nosaltres seguim tots els processos que es consideren normals en la comunitat internacional. Per exemple, el primer d'aquests processos és que el 25 de novembre surtin més diputats sobiranistes que els que hi ha fins ara. Aquest és el primer procés. Segon procés. El segon, procés és, o el segon pas és negociar la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació amb l'estat espanyol que ens dirà que no o suposo que ens dirà que no jo crec que sí ens dirà que no però bé, anem, anem a saber uh, no es pot fer un referèndum és a dir, no ens deixen el cens electoral per tant no pots fer el referèndum si intenta fer a través del padró municipal tampoc ens deixen el padró municipal eh... Uh, ens amenacen, segons com doncs, eh, poden emprendre alguna acció judicial contra la, contra la Generalitat, I, i jo em pregunto, vostès s'imaginen avui a Europa una acció judicial en contra d'un govern votat pel poble i que el que vol fer és sotmetre a votació, el dret a decidir, és a dir, on tenem? Bé, aquest és l'altre procés, no? Aquest és l'altre procés. Imaginem-nos que nosaltres podem fer la consulta. Demanem en pare a la Unió Europea i es pot fer la consulta i la consulta surt D'acord? Ja no ho podem fer, ja hem complert tots els processos aguts i per bé, amb transparència, amb civisme, amb pau, no buscant divisions sinó buscant el que sempre s'ha buscat en aquest país, que és la unió, no l'assimilació, que això és molt diferent. Crec que d'aquesta manera tenim molt més guanyat el reconeixement internacional que si no, per exemple, que pot passar una cosa, i és que sigui impossible de totes totes fer la consulta. Aleshores hi ha una altra opció, que és la que l'altre dia el president Mas i això són coses que ell ha de consensuar, perquè jo entenc que Convergència i Unió busqui la majoria absoluta, entenc que... jo ho entenc tot això, però no sabem què sortirà el dia 26, el dia 25 a la nit, no? És a dir, que totes aquestes coses han d'anar consensuades. El president Mas va dir, si jo sóc president, doncs, i a mi no em deixen fer la consulta, doncs tornaré a convocar eleccions, i aquelles eleccions seran plebiscitàries el programa electoral dirà claríssimament declaració d'independència no? o sigui, s'ha iniciat un procés on ja no hi ha marxa enrere i això tots n'hem de ser conscients d'això, i ara més que mai més que mai jo dic més que mai hem de fer país i no partit més que mai uh, jo entenc que les retallades hm, han estat molt dures a tots ens han afectat. A mi m'han rebaixat un 20% el sou, per exemple. Els de TV3. I aquest Nadal no cobrarem paga. Tampoc la cobrarà la meva dona. És, han estat molt dures, les retallades. Però conservo la feina. És molt més dur la gent que no la conserva. Són terribles, les retallades. Però jo crec que avui... Avui, el nostre futur passa més per parlar de poder construir que de poder parlar de retallades. Ho dic sincerament, perquè les retallades, i em sap greu dir això, no les acabarem. No les acabarem. El deute és tan gran, és tan i tan gran que no les acabarem. Jo no sé quins pressupostos hi haurà el 2013, no ho sé, però bons no seran, perquè el 2013, segons els economistes que passen pel programa, diuen que serà pitjor que el 2012. I jo desitjo, espero i demano, i encengo una espalmeta cada vegada que vaig a l'església, encara que no sigui creient, demanant que s'equivoquin. Oi? Perquè d'on més poden tallar? D'on més poden retallar? No? Bé, la veritat és que hem de demanar disculpes, però portem dues hores, eh? Jo no sé vosaltres com esteu, però el Jaume fa moments em deien aquesta gent no es cansen,. eh? I és que poques vegades, la veritat, podem gaudir d'algú que té un currículum com el que té el Jaume... Espera, espera espera, Josep, espera. Eh? Espera, deixa'm tranquil, tranquil. Espera, Però espera. el que sí que, el que podem dir és que eh, estem molt contents del missatge que ens ha donat. Un missatge que, evidentment, tots hem entès i molt clar, perquè el seu lema, el de proposar, i crec que Implique. la gent s'ha implicat, i de això, el futur és nostre, impliquem-nos. Vosaltres us heu implicat, heu estat aquí escoltant-lo, heu estat aquí participant i segur que estaríem aquí fins demà. Però Jaume, no, no, no. tu m'has dit que volia'. Sí, sí. anar d'hora. Sí, sí. No, el, el, el, el, el, no, no, és, és, és, és, és, és, és, és veritat. Eh, el que passa és que entenc, eh, entenc que el moment que vivim per això vaig voler venir, entenc que el moment que vivim ens fa eh, voler escoltar més i la... és una de les explicacions del per què el programa Singulars ha arribat on ha arribat, no? eh, ningú s'ho hagués pensat això, i és que tots plegats, començant pels que el fem al programa, tenim necessitats d'escoltar, tenim, quan tot va bé, fixem-nos, eh, Fixem-nos-hi, no, no escoltem. Per què va bé? Eh, aquesta crisi diuen que de les crisis emergeixen moltes coses i algunes vegades són coses positives i d'aquesta crisi ha emergit fixeu-vos el que està emerint. Hem de ser positius eh, els singulars encara que... A vegades hem fet temes que, com el d'aquest dimecres, que et deixa, et deixa malament perquè t'estan dient doncs, que mai més tornarem a créixer, però no té perquè això ser negatiu. No? Jo el que els volia dir és que eh, no, els, els meus companys de professió mm, no tenen per què sortir de l'armari com he sortit jo, d'acord? Sortir de l'armari en el sentit d'opinar d'opinar, de dir clarament el que jo penso. No té perquè tothom del meu ofici fer el mateix que faig jo. Jo eh, practico el que s'anomena periodisme intencional i algun dia ho vaig dir en directe fent el programa i crec que no ho hauria d'haver dit i és que en moments d'emergència no es pot ser neutral. Jo vaig dir-ho en el programa i dic no ho havia d'haver dit perquè el programa el paga tothom. Aquí puc dir que vulgui, però no a la televisió. Però, ara, com que sóc aquí, dic que en moments d'emergència no es pot ser neutral. En moments d'emergència no es pot dir que les retallades són positives. En moments d'emergència s'ha de dir que els que han convertit el sistema financer en el capitalisme de casino avui som més rics que ahir. S'ha de dir que no es pot permetre cap suïcidi ni cap desnonament més. I això és opinió, pura i dura. Pura i dura. Però és que un, un és com és. I i jo als singulars cridaria, i em mossego tant la llengua, que ja no puc estar-me. I, per tant, quan aprofito les, les, les converses i, i les trobades per, per deixar-te anar una mica, no? Per, perquè vostès no, no ho saben, però els singulars continuen. Continuen després parlant amb els convidats. I tenim un gran privilegi de poder parlar amb aquestes persones que ens han vingut sense cobrar res. Mai ningú ha cobrat res doctors, catedràtics, gent que abans pràcticament ningú els coneixia. Nosaltres busquem, les persones les busquem en els laterals de les autopistes. És una metàfora, això. És a dir, els busquem on ningú els busca. Perquè els periodistes són molt còmodes, tots plegats. Sempre, sempre parlen els mateixos. Sempre parlen els mateixos experts. No? I resulta que hi ha molta més gent Moltíssima gent que no té el privilegi de sortir a televisió a opinar, que en molt, com nosaltres hem pogut demostrar. Per exemple, nosaltres vam descobrir Teresa Forcades, Teresa Guardiola, Jonathan Tepper, Edward Hugh, tota aquesta gent que avui ja circula i alguns d'ells escriuen els diaris, etc. fixeu vos a Teresa Forcades. Rapasssin vostè si volen el, el, la web del programa. vagin a buscar l'entrevista de Teresa Forcades, que en sembla que devia ser el 2009. Ra Va fer unes declaracions de Teresa forcades al nostre programa. que ve bé, ara no sé si... haveure quan tu fas una cosa religiós, no la van cridar capítol perquè ella no, no té la jerarquia per si cridar de capítol però van haver de fer una carta eh, de justificació del que ella va dir en el nostre programa a Roma. A Roma. La Teresa Forcades va dir que va dir que ella ell entenia l'avortament eh, i va dir que que era una decisió que havia de prendre la mare. Que Déu havia concedit el do a la dona de poder engendrar una nova vida. I perquè, ara estic recordant de fa molt temps, però que li havia fet perquè hi hagués estimació eh, i aleshores si ella deia, ara potser estaria en barbaritats, però ella deia que si eh, la mare veia que ella no podria estimar aquell ésser que eh, ella havia de decidir. Només ella. Bé, això, evidentment, li va provocar un problema considerable a tres aforcades. no? És a dir, que jo vull acabar amb una anècdota. Anècdota no. Vull acabar amb una frase final que sé que és tendre, però a mi m'agrada molt eh, i serveix per acomiadar trobades com la d'avui. Resulta que hi ha el director de l'Orquestra Filarmònica de Boston, eh, és un home genial, eh, hi ha un vídeo d'ell per, per YouTube, eh, ho sento que no recordi ara el nom, però ell explica que en eh, un tren que anava a Auschwitz hi havia dos germans, una noia que era la gran i un nen que era el jove, més petit. I amb tot el, el pànic, la por, les empentes, havien, no sabien on eren els seus pares, i ja els havien perdut, eh, el nen, pujant al vagó del tren, doncs, eh, va perdre una sabata. I quan eren dalt del vagó, la germana ho va veure i el va renyar, el va escridassar, el va insultar. Després, aquella senyora, aquella nena, va explicar que quan era gran va explicar això, que va ser l'últim que li va poder dir el seu germà. I aconsellava que sempre, sempre, sempre, quan t'acomiadis, ho facis bé, perquè no saps si pot ser l'última vegada. Gràcies. Bé, doncs, ens ha demostrat eh, que el nom del programa Singulars va amb ell, eh? És una persona singular que ens ha impregnat, que ens ha... Eh, jo dic que d'aquestes trobades el que entreus és aquest aprenentatge que tu ens has parlat al programa de ràdio, que per cert el podeu escoltar aquest diumenge, eh? Hem de fer programa. a l'Oscolant. Bé, ens ha Ara nosaltres el que volem fer és dir que això no s'acaba, això només comença. Avui és el primer dia, tenim tres dies més. El segon dia també us convidem a que tingueu moltes preguntes amb Antoni Basses i Lluís Foix. Ells ens parlaran també de, del que ens ha parlat el, el Jaume, de la implicació de Catalunya, però també ens parlaran de com ens veu el món a Catalunya en aquests moments, això serà la setmana que ve, el dissabte, penseu dissabte, a les 9 del vespre, aquí en directe. Tindrem una connexió amb Antoni Bassas als Estats Units, mortament des de Washington, i el Lluís Foix ens acompanyarà on està aquest moment assegut, si no hi ha res de nou, doncs, aquí, en Jaume Barberà. Bé, doncs, a vosaltres esperem tots, eh? A tots els que esteu aquí a tots els que ens seguiu per la ràdio i a tots els que ens seguiu per internet. Per tant, ara només ens queda una cosa, donar un fort aplaudiment al Jaume Barberà i li farem un petit regal. nossaltres tenim un regal singular. Què és aquest. Gràcies. I un altre també, no sé si Gràcies. suposo que això també ho, ho agrairàs de la teva família allò per esmorzar. I aquíixí. Un altre són dels nostres patrocinadors o sigui, eh? perquè tinguis un record de porreig T'hem parlat d'aquí a Porreig fèiem una festa molt important que és la Corrida, si te'n recordes. Sí. Doncs aquí també fem la mostra de l'embotit. La primera mostra d'embotit que es va fer a Catalunya la vam fer aquí a Porreig. I com que tenim molta producció d'embotit, per això podem avui entregar la nostra tercera. Jo, a veure, jo... Eh... A veure, no sé com ho farem això, eh? No sé com ho farem. Però... Eh... Nosaltres, els del programa, vam fer, el dia 11 de setembre, jo vaig veure una pancarta magnífica en la manifestació que deia de Bróquil is Ova. S'ha acabat el Bróquil. Que això m'imiten a la ràdio i ho diem a les tertúlies. I aleshores entre uns quants vam dir, escolta, la gent ens demana tal, va, fem 100 xapes que posin de bròquil i sova, o s'ha acabat el bròquil. I aleshores uh, n'hem fetes. N'hem <tis> <tis> fetes sent. Eh? I, I pel que es veu no n'haurem de fer més perquè hi ha molta demanda i aleshores el que farem, aquestes no, aquestes les hem pagades, jo què sé que ha costat, però uh, si en fem més, uh, no ho podem fer tampoc com a programa, perquè no, programa no pot dir de bròquil i <tis> Uh, per tant, hauré de fer doncs, jo i, i, i, i aleshores doncs, el que sí que farem potser és um, fer pagar doncs, potser dos euros per pin el dia que ho fem i, i aleshores el que farem és que aquests dos euros serviran per pagar el cost i la resta el que farem també com hem fet amb el nostre llibre singulars és donar-ho a alguna entitat del tercer sector i això és el que possiblement farem. Jo em porto tres... 6, 7 algunes diuen de bròquil i i altres es diuen s'ha acabat el bròquil eh, jo et faig responsable de, de poder-les poder eh, eh, repartir eh, a la ràdio ara no te les quedis tu gràcies i ho farem així si eh? eh? vale. comentarem un concurs si ciment, comentarem el concurs s'ha acabat el bròquil Molt moltíssimes gràcies a tots per estar aquí, de veritat ens agradaria doncs, que vinguéssiu la setmana que ve compartiríem experiències com aquesta val la pena però també penseu que el divendres dia, dia 30 també tindrem personatges aquí que ens poden explicar moltes coses, eh? podem parlar inclús del futur de les diputacions i en podem parlar amb el mateix president de la Diputació, per tant imagineu-vos si tenim debat Aquí per parlar-ne. Veus, esperem a tots. Bona nit. Gràcies.